Външни и вътрешни влияния Беседа, изнесена от учителя на 14 септември 1928 година Сафия Изгрев пред младежки окултен клас 8 година От тамчето възможни неща Само светлият път на мъдростта води към истината в истината е скрит животът. Размишление. Представете си, че ви дадат да развиете тема върху наклонената плащ, какво ще напишете по този въпрос? Ако развивате темата от гледище на физиката, ще напишете едно. Ако е развивате от гледище на философията или на моралните науки, ще напишете друго. Когато казват за някого, че върви по наклонена площ в живота, това значи, че е изгубил равновесието си в морално отношение. Като се говори за наклонена площ, трябва да се определи на колко градуса е наклонена. Колкото по-голям е наклонът, толкова по-опасно е положението на човека. Като намалява наклонът и опасността намалява. Когато площа стане хоризонтална, опасността от падане... Почти изчезва. Ако ви дадат избор да се движите по наклонена или по хоризонтална площ, коя от двете ще предпочитете? Ако предвиждате опасността от наклонената площ, непременно ще изберете хоризонталната. Он си, който се движи с бързината на водата, ще избере наклонената. Това става и в природата. Реките се движат бавно, когато текат в равнини. Щом срещна наклоне на площ на пътя си, водата започва да тече бързо и, слизайки надолу, завлича всичко, което се изпречи на пътя й. Физиогномията, като наука, е дошла до положение да определи условията, при които живее човек, дали се движи по наклон или по хоризонтална площ. Природата е съчетала всички възможности в човека така, че едни на други да си помагат. Както в природата наклонената площ има отношение към хоризонталната, така и в човека двата пътя на наклонената и на хоризонталната плоскост взаимно си влияят и допълват. Допълване става при са съприкосновение на две тела. Едното дава нещо от себе си, а другото взима. Като се говори за двата пътя, по които се движи човек, явява се въпрос – кой е пътят, по който човешките души слизат на Земята? Това е задача на науката, която е доказала, че всички хора не слизат и не се движат по един и същи път. Някои слизат по наклонена на плоскост, а други по крива линия, докато дойдат до хоризонтална плоскост. За да не слизат всички души по един и същи пътища има много причини. Който е развил в себе си центъра или способността за търсене на причини и последствия, той лесно намира пътя на своето движение. Всяко нещо в живота и в природата следва или пътя на наклонената площ, или пътя на хоризонталната. Как се е замеделица житото и царевицата? На наклонена или на хоризонтална площ? Ще кажете, че това не е важно. Кое е важно тогава? Да има жито и царевица. Но дали ще има повече или по-малко жито и царевица, зависи от площа, върху която са засети. Питайте сина на замеделица, не е ли важно върху каква плаща разнат житото или царевицата. От площа зависи плодородието, а от плодородието възможността за сина да следва или да не следва в странство. Характерът на човека също се определя от площа, по която се движи. Енергични, импулсивни характери са унези, които се движат по наклоне на площ. Ако площа е хоризонтална, характерът на човека е повече пасивен и такива хора минават за флегматици. Деца, които се движат по наклоне на площ са енергични, живи, подвижни. Когато искат нещо от баща си или от майка си, те трябва да го получат. Не го ли получат, плачат, сърдят се, викат. Коя е причината за това? Наклонът е голям. Резумният баща се противопоставя на тази енергия с пръчица и така и трансформира състоянието на детето. Част от енергията му минава в пръчицата, а оттам в бащата, който изкладира е в себе си като богатство, което ще предаде в бъдеще на детето си. Ако бащата не възпитава детето си така, то няма да се богатее. Съвременните хора не разбират значението на плоскостите по които се движат и изпадат в противоречия. Като не могат да разрешат противоречията правилно, те се съпитват защо светът е създаден така, защо съществуват гладът и сиромашията. Те се страхуват от глада, без да подозират, че той е велика, мощна сила, която движи цялото органично царство. Ние говорим за глада като сила, която внася импулс, потик в човека, а не за онова състояние, в което човек гладува известно време, умори се и заспи. Това е прегладняване, а не глад. Прегладняването не внася никакъв импулс, затова трябва да се пазите от него. Като всяко пресилване е вредно, така и прегладняването не води към добър край. Кои хора се движат по наклонена на площ? Разумните. Те прилагат ума и волята си, за да не попаднат на течението на силите, които действат в тази посока. Страшно е положението на онзи, който няма спирачка и се спуска по наклона на плащ. Казва се, че човек не трябва да върви по течението на силите, действащи по наклон. Така е Зонси, който е лишен от спирачка. Параходът се движи и по течението, и срещу течението. И човек може да се движи и по течението, и срещу течението. Важно е да си служи сума Ума и Волята като спирачки на природните сили. Някои казват, че човек не трябва да върви срещу общественото мнение като течение на живота, а други казват, че не трябва да се върви по течението на обществото. Кое от двете положения е по-правилно? И двете са прави. Ако живееш покрай ръка, която е далеч от града, ще вземеш лодка и по течението на водата ще отидеш в града. Като се връщаш от дома си, ще се движиш срещу течението. Докато си на земята ще се движиш и по течението, и срещу течението на природните сили. Не може ли без зло в света? Не може. Злото е по-голям или по-малък наклон, който внася енергия, импулс и патик в човешките души. Без наклон няма учение, няма никакво движение. Наклонът на плоскостите наричаме зло. Зло без добро не съществува, както и добро без зло не съществува. Злото подразбира движение срещу течението, а доброто движение по течението. В първия случай се изразходва повече енергия, а по-малко работа се върши. Във втория случай се изразходва по-малко енергия, но повече работа се върши. Затова, който работи с злото, губи, а който работи с доброто, печели. Има случаи, когато из доброто човек губи, но това е временно. Край на краищата загубата се превръща в печалба. За да не губи при доброто, човек трябва да знае кога и как да го прилага. Същото се отнася и до злато. Разумният може да използва силите на злато за добро. Той еднакво си служи и с доброто и със злато. Като не разбират доброто и злато, хората избягват злато, а търсят само доброто. Така те искат да бъдат щастливи да вземат първото място, първия билет, който печали най-много, да бъдат богати, учени, силни. Каква е вероятността да спечели човек най-голямата сума? Понеже вероятността е малка, той трябва да приема условията на живота, такива, каквито му се дават, и да започне да ги изучава, да се ползва от тях. После трябва да изучи условията на обкръжаващата среда, живота и характер на своите деди и баби, на своя баща и на своята майка, за да определи истинското си положение. Провидението е определило специфични условия за всеки човек и който познава условията на своя живот, той ще се ползва. Без да мисли много, някой казва «Какво ще спечели, ако вярвам в Бога?» «Много ще спечелиш!» Трябва ли цигуарят да пита какво ще спечели, като знае да свири на цигулка? Трябва ли майсторът да пита какво ще спечели, като знае да работиш чуките сла? Трябва ли човек... Да се пита, защо е нужно да мисли правилно. Като мисли правилно, той може да стане творец. Като не мисли правилно, нищо не може да стане от него. Като се говори за проявите на човека, идваме до външните и вътрешните влияния, при които се намира. Казваме, че човек е изложен на влиянието на планетите и наистина върху всеки човек влияят известни планети, като му оказват благоприятно или неблагоприятно въздействие. Изучавайте характер на човека, за да откриете влиянието на различните планети върху него. Какъв характер ще има човек, който се намира под влиянието на Венера и при добро съчетание на Марс, Слънцето и Сатурн, който е на най-високата точка в неговия хороскоп? По отношение на Венера, Сатурн се явява на им баща. Като се движи към баща си, Венера среща на пъти си красиви момци, които и влияят. Понеже бащата обича дъщеря си и момците я обичат, Сатурн взима предотхранителни мерки да запази Венера от лоши влияния. Той щита, че има най-голямо право над нея и затова иска да се чува неговата дума. Когато се движи по известна орбита към баща си, човек се натъква на вътрешни влияния в своя живот, с които трябва да се справя. Тази е причината, поради която синът и дъщерята при всяка своя мисъл или задача се съобразява с волята на баща си. Искат преди всичко да чуят неговата дума. Когато се свърже с Бога като със свой баща, човек пак иска да се намира под негово влияние. Значи пак се явява като вътрешно влияние в човека. Покри вътрешните влияния се явяват и много външни – и когато външните са в съгласие с вътрешните, човек се намира под влиянието на Бога. Той може да каже за себе си, че е вярващ. Но ако външните и вътрешните условия на човека няма съгласие, той говори едно, а проявява друго. Казва, че е вярващ, а всъщност не вярва. Вярва в преходни и лъжливи неща, а във вечните и истинските не вярва. Вярно ли е твърдението на вълка? че е роден от овца. Ако пасе трева, е вярно, но ако не пасе трева, майка му е вълчица. Вярно ли е твърдението на агнето, че е родено от вълчица? Ако яде са е вярно. Едно твърдение е вярно само тогава, когато се подкрепя и отвън, и отвътре. Между това, в което човек вярва, и самия него трябва да има нещо общо. Не може човек да вярва в Бога, без да прилича по нещо на него. Някой мисли, че като вярва в Бога ще оглупее, но човек оглупява, когато не вярва в Бога, а не когато вярва. Мнози не създават във въображението си някакви богове и мисля, че ще постигнат нещо със своята вяра. Не само, че нищо не постигат, но изгубват и това, което са имали. Какво са допринесли идолите на човечеството? Хората са плакали, молили се, но никакъв отговор не са получавали. Молете се на живия Господ. Този, който чува и разбира нуждите ви, той влиза в положението на всички същества и им помага. Някой се оплаква от Бога, че се е лутал по цели дни и нощи, без да си помогне. Какво ще му каже Господ? Щом се луташ, ще знае, ще си в нощта на своя живот. За да не се луташ, влез в лесно си, прекари нощта спокойно и сутринта, когато съмне, излез от стаята си и тръгни на път. На дневна светлина нещата се виждат ясно и човек не може да обърка пътя си. Природата не търпи никакво еднообразие. В нощта нещата изглеждат еднообразни. Следователно обърнете се към Бога като към велика разумност, в която нещата се сменят всяка секунда, всяка минута, всеки ден. Само така човек може да види величието на Бога. Той не се изявява само в една форма или по един начин. Казват се някого, че е религиозен, умен човек може да е религиозен, но не е умен, а щам не е умен, сам си е създал, идол и не може да се освободи от него. Докато мисли, че свири хубаво и като него друг няма, той на крив път. За да стане добър цигуар, трябва да свири много, да придобие голяма техника и изпълнение, но над неговата техника има друга по-съвършена. Човешкото знание, както и животът на хората, е забава за възвишените същества и когато искат да се забавляват, те слизат на земята. Някой ангел създал цяла слънчева система и се отмора от работата си слиза на земята, взима си фотоапарата и като види нещо интересно, фотографира го. Тук вижда, че някой плаче и пъшка, веднага го фотографира. Интересува се от аглите, които се образуват на лицето му. Там вижда, че някое дете краде плодове и не го фотографира. Иска да запечата на плача движенията, които детето прави, като краде. Ангелите се интересуват от проявите на хората. Те не ги делят на морални и неморални, но изучават психологическата им страна. Според тях кражбата на детето не е престъпление. Те имат друг, несравнимо по-висок морал от човешкия. Едно бедно дете влязло в градината на един богат плантатор, за да си откъсне няколко ябълки. Слугата го видял и започнал да го бие. Господарят чул пърче на детето и веднага го отишъл при него. Не бий детето, казал той на слугата си. Нека да си откъсне няколко ябълки. След това се обърнал към детето с думите. Можеш и друг път да влезеш в градината и да си откъснеш няколко ябълки. Господарят мисли постъпва по един начин – а слугата по друг. Защо? Защото господарят е свободен. Той разполага с богатството, но знае, откъде идва то. Знае също, че над него има друг господар. Моралът на някои хора прилича на морала на слугата. Те се страхуват да дадат от своите блага, за да не осиромашеят. Божиите блага са безкрайни. Давай от Божиите блага и не се страхувай. Краш ли, ако човек вземе вода от някой планински извор, вода ти без това тече. Престъплението не е в това, че човек е откъснал една ябълка от някоя градина, или че е гребнал една кафа вода от някой извор, но в нежеланието му да се обърне към Бога и да поиска позволение от него, и като му се разреши да му благодари. Има блага в света, които никога не могат да станат част на собственост. Там се натъкнеш на тях, се си колкото можеш да употребиш в дадения случай и благодари на Бога. Живейте с морала на богатия плантатор, с неговото широко сърце, ако искате да имате дълъг живот на земята. Стремете се към възвишения морал на разумните същества, които се движат и по хоризонтална и по наклонена плоскост. Те не само слизат по наклона на плоскост, но могат и да се качват. И ученика трябва да се движи по двете плоскости. Мъчно е наистина качването и слизането по наклонена на плоскост, но е красиво. Мъчните и тежките условия са най-красивите неща. Колкото по-големи мъчноти изрещат човек по пътя си и ги преодолява, толкова по-големи придобивки ще има. Малките мъчноти носят малки придобивки. За да преодолява мъчнотиите си, човек трябва да знае коя е основната черта на характера му, за да разчита на нея, защото неуспехите на, на хората се дължат главно на това, че не познават себе си. И като започне една работа, човек трябва да знае на какво в себе си да разчита. Следователно, задачата на всеки човек е да намери една основна идея в себе си, на която да разчита при всички условия. Същевременно трябва да знае, коя черта от характера му е най-силна, за да разполага с нея при реализирането на основната си идея. Само така може да развива своите способности и дарби, да стане талантлив и гениален. Ако идеята на човека не издържи при всички изпитания, тя не е истинска. Ако дарбата му не издържа, при най-големи напрежения, тя не е истинска. Ако постоянството му не може да види резултатите на своя труд и работа, то не е истинско. За оправдание на своите неуспехи, мнозина казват, че вярата има отслабнала. Истинската вяра никога не отслабва. Други казват, че Бог ги е изоставил. Това е неразбиране и непознаване на Бога. Любовта на Бога е неизменна. А любовта никога не изоставя човека. Това е все едно умата да казва, че нейният възлюбен ще я разлюби, ще умре и ще я остави сама в живота. Откъде знае, че ще стане така? Понеже всички хора умирали и той ще умре. Не е така. За истинската любов не съществува смърт. Тя продължава и след смъртта. Непреривна е. За да не изпада в заблуждение, ученика трябва да се освободи от всички криви, разбирани от всички лоши черти, получени в наследство. Време е вече харата да се освободят от заблужденията си, да знаят с какво разполагат. Малък капитал да им остане, но да знаят, че никой не може да им го отнеме. И да разчитат на него при всичките условия. На всяко нещо придобито по изкуствен начин, на бързо, с чуж капитал, не може да се разчита. Един млад мамак отишъл при виден германски професор по философия и поискал да му препоръча някакъв кратък курс за 6 месеца да завърши философия. Професорът му отговарял: Когато Бог иска да създаде една тиква, употребява малко време 6 месеца. Когато иска да създаде дъб, употребява 100 години. Това, което. Тиквата придобива, лесно го изкубва. Това, което дъбът придобива, е вечно и трайно. Ти какво искаш да станеш? Тиква или дъб? Помнете, има добродетели, които се придобиват за 6 месеца, като тиквата. Има добродетели, които се придобиват за 100 години, като дъба. Има знания, вярвания, убеждения, които се придобиват за 6 месеца. Има и такива знания, вярвани и убеждения, които се придобиват за 100 години. Някой се страхува, че животът бил кратък. Това показва, че той рода на тиквите. Съзнава, че ще живее малко. Каже ли някой, че животът е вечен, той има здрави разбирания и живее като дъб? Не ходете по пътя на тиквата. За малко време да постигнете велики работи. Следвайте пътя на дъба, който работи здраво, с вяри и постоянство, каквото придобие, запазва го за вечни времена. Който бърза да постигне всичко изведнъж, тиква става. Който работи бавно, последователно и с прилежание, дъб става. Постиженията на тиквата са малки, а на дъбъ големи. Който иска големи постижения, трябва да има устойчивост да издържна всички мъчноти и изпитания. Това се постига чрез усилена работа, чрез постоянство. Не се лакомете, но работете и прилагайте онова, което сте придобили. Най-малкото приложение носи благословението на Бога. Не събирайте храна за повече дни, да се осигурявате. Човек се нуждае от храна само за един ден. Не постъпвайте като евреите, които събираха манна за няколко дни, за да се осигурят, но манната се разваляше. Защо се осигуряват хората? Защото не вярват в Бога. Те говорят за Него, за любовта Му, но не вярват на думите. Бог е неизменен. Ако се изменя, Той не е истински Бог. Откажете се от старите си вярвания за Бога, за любовта, за да станете истински вярващи. Да влезете в областта на творческата вяра. Пазете се да не изпаднете в положението на онзи ученик, който запалил запали от 10 свещи на свети Никола, за да му помогне в изпитите. Голяма била изненадата му, когато се явил на изпити пропаднал. Тогава той запитал свети Никола: Защо не ми помогна? Запалих 10 големи свещи за теб. Ученикът не знае, че свети Никола няма нужда от неговите свещи и не се интересува за. И изпитите му. Най-пасле Свети Никала му отговаря. По-добре запали една свещ и започни да учиш, отколкото да ми палиш много свещи и да не учиш. Ученика трябва да учи с любов и постоянство, а не да очаква на ангели и на светии. Ангелите са заети с други неща, Те не могат да оставят своята работа и да помагат на ученици, които не учат. Ако оставят своята работа, ще заседат голяма катастрофа в вселената. Време е вече младият да възприеме новото, а старият да се освободи от старото. Който се обесърчава е стар, а вярващият е млад. Който престава да учи е стар, а който учи с любов е млад. Сиромахът е стар, богатият е млад. Бъдете млади, пълни с живот, Вяра и любов. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.